Той князь Четвертинський Чи теж згадуватиме свої кривди свого брата, вбитого в нестерварі Гарячими головами І навістку свою От у білу княгиню, що так припала До серця Максимові Так немає ж кривоноса Вже тепер ні для кого А біла та княгиня, кажуть Вже знайшла собі якогось шляхтича І втішалася в горі своєму Подвійному Хоч на кого поглядав я з комісарів, у кожному вичитово зненависть до нас і зневагу. Та чом же мав поважати їх сам, не можуть чекати послі на землі, — мовив спокійно. Бо прибули здалеку від володарів чужих. Ми ж свої, в своїй державі, у себе вдома. Та куди маємо квапитися. Припиваю за ваше здоров'я, панове комісаре. І на сім нині. А що взавтра буде, побачимо. Назавтра ждає прибуття посла Московського, піддячого Василя Михайлова. Та він був і не посола, а тільки гонець, який мав придивитись до нас, пересвідчитися в нашій силі, мені ж передати, що невдовзі прибуде до мене справжній посол від самого царя з листами і настановами належними. Зате дарунки від царя привіз Михайлов такі, що й з послами ніколи не присилається. Сорок соболів у 200 рублів і два сорока по 150 рублів. Усього на 500 рублів. Я прийняв Михайлова як брата, обдарував його щедро, заготував до царя ще один лист, якому знову писав про бажання всього народу нашого бути в підданстві царським і просив помочі проти шляхти. Отпуску Михайлову не дав одразу, щоб приглянувся він пильніше до всього, що діялося в Переяславі, і мав про віщо розповідати в Москві. Сам же приймав султанського посла Осман Чауша. Пишне то було видовисько для козацького ока. Осман Чауш стояв у дворі, напроти мого, Гетьманського. Тож ніби просто перейти вулицю, а перед ранком я вже й зустрів би його а він виладився, мов би, у далекий похід. Сам на коні, і весь його почт, так само на конях, під чепраками і попонами такими дорогими, що за кожну можна купити ціле місто. Обставився посол Султанський, закований у чорне заліз з різяками, так немов вирушав на битву. Привіз із Стамбула навіть своїх барабанщиків і зурначів. І ось так у грюкоті, в яких зойках, криках, і в маєстатичності, розкішно похмурій, рушив той похід через вулицю. І все те тривало так затяжливо довго, що встиг подивитися увесь Переяслав на турецьке диво. І купці чужоземні, і служки панів комісарів, і ті люди посольські, що там обріталися. Поперед свого походу пустив менше уж своїх помічників у роззовочених каптанах, підбитих товстим хутром. В тюрбанах таких величезних, неначе намотані були не на голови, а на діжки чи що. Кожен із них ніс на золотій парчевій подушці дарунки для мене від султана. Шаблю в коштовних піхвах, хоругу, шиту золотом і перлами, і булаву в туркусах рідкісніх, срібну золочину. Я зустрів посна перед ганком короткою мовою, прийняв султанські дари припросив осман Чауша в дім. По вельморному туркові вельми дошкуляв наш мороз, і ніс пана посла вже далекий був от потрібної урочистості, а витирати його під стількома поглядами послові якось ніби не випадало. Розігрившись у теплі та щичаркою гетьманської, хоча й заборонено Кораном горілки, осман Чауш сказав, що разом з дарами високими для гетьмана війська Запорозького – від падишага висока порта послала Воління кримському хану і сілістрійському паші допомагати козакам своїми військовими потугами. А коли треба буде, то й грошима чи зброєю. Передай мені ще лист от самого падишаха, якому султан, сьабто його великий візир бойну Ігорі Мехмед-Паша, писав. Ваші слова, повні покори і приязні. І все написане вами про ваше військо і ваших неприятелів, було обняте нашою мудрістю, що обіймає весь світ. Після цього сманчауш передав мені в дарунок від султанської матері Турхан Валіде дванадцять шовкових хусточок, вигаптованих нею власноручно. Я поцілував ці хусточки і подякував за таку шану. А посол ще додав, що Турхан Валіде просила його переказати словами, що вона вдень і вночі благає Аллаха, щоб він мав під своєю опікою і в доброму здоров'ї хороброго гетьмана українського Хмельницького. Я розгорнув одну хусточку. На ній вигаптувані були червоні півні, як на наших рушниках. І на всіх дванадцяти хусточках кукурікали червоні півні, мов би подаючи з-за моря голос заблуканої душі отої нещасної дівчини, захопленої колись ордою в ясир, проданої в султанські гареми. Гей, як же немилосердно поводиться доля з дітьми своїми. Згубила та дівчина і землю рідну, і власне ім'я вже зветься Почужинському, і ніхто й не згадає ніколи, звідки вона і хто. Та може і сама вона вже не згадає, тільки і лишилася її в пам'яті оці червоні півні зрушників українських. І ось випустила вона їх на волю з своєї золотої клітки, які сама залишиться навіки. Українка дала величезні імперії нового султана, Аби ж то обізвався в його крові Голос наших степів, І милосердя пробудилося В серці до народу його матері. Ах, шкода говорити, Не зуміє стримати Турхан Валібей свого норовистого сина. на зіпнеться він на коня І змахне шаблею, Той з чорним своїм військом На степи наші незаймені. Палитиме городи і села, Топтатиме конем і кони в кам'янці, А його жона головна Кая Султанша, бика гаремниця черкеська, велітиме набивати сіном засолені, щоб довести цілими з України до Стамбула козацькі голови,